Глава 4 Пътят на Божественото познание Гяна Йога. Върховният Бог казва: На Вива Сван, Бога на Слънцето Светолико, предадох аз познанието за йогата и Велико. Той съобщи го сетне на сина си Вайва Свата Мано, а Икшвако, на свой ред, приемник на познанието стана. По веригата очите ученик Гуру Парампара, това върховно знание бе непокътнато получено. Така всеки един от светите царе го разбра, но с течение на времето то сякаш бе изгубено. Сега разказвам ти същото това знание за йога, което е тайният път най-древен и местичен, И да го споделя с тебе знай, че мога, понеже си ми предан и приятел личен. Арджуна казва, как да разбирам аз сега това, че Слънчевият Бог пръв чуе твоите слова? с които ти си му предал науката за йога. След като по-възрастен е той от теб, това да разбера не мога. Върховният Бог казва Много пъти сме се раждали в миналото аз и ти, а Орджуна не си спомняш ти това ови, Но макар да си лишен от това умение, о покорител на врагове аз помня своите въплощения. Въпреки, че съм нероден и тялото ми е нетленно, и макар, че съм Господ на всички живи същества, аз появявам се във всяка ера неизменно, в изначалния си облик, отвъд всички сетива. Обарата, когато правдата запада, когато религиозността тъне в опадък, а нерелигиозността нагло се въздига, тогава аз лично в този свят пристигам. Във всяка епоха аз лично идвам, за да. Спася богочестивите и грешниците да унищожа, а също и да възстановя принципите религиозни, това са за появяването ми причините мистериозни. Който познава раждането ми и моите дела, самата им божествена сърцевина, щом напусне тялото си, не приема вече плът, но идва при мен, Арджуна, по най-прекия път. От привързаност, страх и гняв освободени, са мисли и подслон при мен установени. В миналото много хора се пречистиха чрез покаяние, и постигнаха любов към мен и чисто знание. Колкото повече някой ми се отдава, толкова повече от мене получава. Всички навред следват моите пътеки, от която и страна парта да са поети. Хората в своите дейности успех пожелават и затова почитат полубоговете. В този свят всички много бързо получават на кърмичната работа плодовете. Знай, че макар да са създадени от мен, четирите касти, съобразно трите гуни, както и делата, в които всеки да е съвършен, няма съвсем нищо общо помежду ни. Аз не попадам на материята в плен, безден и неизменен съм не само на думи. Никоя работа не може да ми повлияе, нито се стремя към резултатите от дейността, онзи, който тази истина за мене знае, също се избавя от реакциите на кармата. Познавайки този принцип на избавлението най-основен, у нези, които търсеха освобождение в древни времена, без стремеж към плодовете, изпълняваха дълга си безусловен. Жертвоприношение към мен за тях бе дейността. Така и ти, подобно древните свеци прави, стъпвайки по пътя в техните следи, върви. Дори учените хора се объркват, когато трябва да определят какво е действие и бездействие те несъмнено ще се затруднят. Затова сега ти научи от мен какво е действие и разбери, защото знанието за това от цялото нещастие ще те освободи. Действие от неправилно действие се отличава, бездействието от тях двете също се разграничава. Несъмнено, тайствен е пътят на дейността, трябва той внимателно да се изучи за това. Интелигентният вижда бездействие в действието, а също прозира и действие в бездействието. Макар, че винаги заете в дела различни, той се намира на позиция духовна и отлична. На онзи, чието дела са освободени от желание, за наслаждение и който плодовете не жадува, изгорени са в огъня на завършеното познание, кармичните последици и мъдър той се именува. Изостави цялата привързаност към резултата, винаги удовлетворен в себе си и без предпочитания той не извършва плодоносна работа дори когато заете с всякакви по вид най-разнообразни начинания. С интелигентност покори ума, всяко домогване към плодовете изоставил, отказал се напълно от всичко това, което мислил е за свое и е притежавал, работейки единствено за да съхрани своето тяло, от греховни последици освобождава се такъв човек изцяло. Онзи, който се удовлетворява, с това, което само го навестява, който е освободен от двойственост и не завижда и в успеха и в провала все едно и също вижда. Такава личност получава от реакции защита, макар че действува, тя никога не се оплита. Разтварят се в трансценденталността всички дела, на онази непривързана, волна и просветлена душа, която в дух на жертва всичко върши, за нея кармата вече ще свърши. Изцяло посветена на жертвоприношение, напълно потопена в Кришна съзнание, една личност със сигурност постига Абсолюта, защото в дейности духовни съвършено е заета, чието цел и резултат са ясно определени и заедно с това, което се предлага, са удухотворени. Някои полубоговете почитат по най-съвършения начин, извършвайки мистични жертвоприношения, други на върховния браман жертви принасят като свещения огън възлияния поднасят. Стрикните брамачари, в огъня на контрола на тума, принасят в жертва процеса на слушане и своите сетива, а семейните, които спазват регулиращите правила, жертват обектите на сетивата в огъня на самите сетива. Всички функции на сетивата и дъха, някои други като жертва, пък изливат в огъня на йога, възпоменен от мъдростта чрез душевно самообладание постигнат. Приемайки стрикни обети, някои просветления получават, раздавайки вещи и предмети или въздържания като изпълняват. В мистичната система на йогата осморна, други ведите прилежно изучават на уморни. Някои като жертва пък изливат, дъха що вдишват, онзи, що издъхват, или пък издишвания дъх преливат в този, който на свой ред вдъхват или въздържат се дихания да няма, отдали се на транс в прана яма. Други, които са ограничили своята храна, принасят в жертва жизнения дъх в дъха. Принасящите жертви знаят добре защо го правят. Греховните реакции сърцата им вече не отравят. И вкусили нектара от тези жертвоприношения, те уверено напредват към духовните селения. Орджуна, о най-добър сред кауравите, човек, който не извършва жертви свети, не може да добие дори на този свят на насладите, какво да говорим за щастието на духовните планети. Различните жертви от ведите са потвърдени и всички от определен вид работа са родени. Разбереш ли ги по този начин без съмнение, ти ще постигнеш крайното освобождение. О, смирителю на врагове, жертвата принесена в знание – е по-добра от жертването на предмети или притежания, защото знай парта, всички дела, завършек намират в мъдростта. Към духовен учител за знание се обърни, запитвай го смирено и искрено му служи. От него ще получиш мъдрост в свята, защото той прозрял е същината. Познанието за истината, щом получиш, о пандава, интелигентността ти в заблуда вече няма да остава, защото чрез това познание ще видиш удивен как всички живи същества принадлежат на мен. Дори за най-грешен всички люде да те считат, когато в божествено познание се ти установиш, незнанието и греховете ти далеч, далеч отлитат. Океана на страданията с лекота ще прекосиш. Както помтящият огън Арджуна дървата на пепел обръща, така и огънят на мъдростта на прах всички дела превръща. Няма нищо тъй възвишено и чисто в този свят, като духовно знание, зрял плод на мистицизма. Съвършението, даден вътре на вкуса му е богат и се наслаждава с времето. Това е механизмат. Който от дълбока вяра цял е обладан и който в сетивата си е самоовладян, това духовно знание естествено достига и в умиротворение душевно скоро се въздига. Но тези, които са невежи и не вярват, които се съмняват в разкритите писания, в усилията си се провалят и пропадат. Те не постигат никога божествено съзнание. За съмняващата се душа, щастието остава, непостигната мечта, каквото и да става. Но който се отрекал от плодовете на своите дела, който заете в безкорисно служене Данан Джая, който надвил е съмненията посредство мъдростта, той е пробуден и осъзнава своята душа и не се обвързва вече от реакциите на дейността. Съмненията поради невежество възникнали в сърцето трябва да бъдат отсечени с оръжието на знанието. На бесилието обарата не се отдавай, въоръжен с йога стани и се сражавай.